Goyana, jorentekaixo, egunon. Egunon. Bueno, beste ekimen egitaz mogatiboruz, egin eh, barra dugu. honetan bai alarde parekid, irungo alarde parekidearekin lotua dagoena, hogeita bost urte iragandira, bueno, lehen pauso edo urratxo hori eman zela, eta hori gogoratzeko, bueno, Ba, proposamen, interesgarri eta polit bat eh, egin duzue asteburu honetarako. Oita, bost urtez azpiak lotuz, eh, bo, irungo alarde parek idearen historiaren eh, paseoa. Eh, alde batetik, paseo historikoa, baina horrekin batera baita ere omen aldi, eh, bat, eh, ba, elen urratxori eman zuten emakume guztiei ez. Bai, alaxe da, bueno, aurten zuk esan bezala, bo urte betetzen diramilabeattzrun dageita haaseian bazen baite emakumeek emakumeok e, jaietan parte hartzeko gueskubiren alde lehen ur hori eman zutenetik, Eta bueno, ba egora dator 25garren urte horren hau, ba coronavirusak baldintzatuta ja bigarren ez dago alartea eta ikusten genuen da ba, zerbait egin Martzela e, o, e, e, urte horren horren arira eta bueno, ba ba pentsatu genun e, politalitzatekela emakume guztioiengana heltzea eta ba ba guri esker edo helaraztea, ba, ba Ba, erakutsitako irakutzetako ausarriagatik orren dela 25 eta bueno ba, ba eskerrik asko bat esateko eta eta publikoki ba ba gertzeko. eta bueno ea dagune baliatu dugu ba pixkat 25 urte hauek emandutena jasotzeko eta paseo interaktibo batean jaso dugu egun horretan eingo dugu kalean paseoa martxe trantserekin eta pixkat bertan biltutakoa ikusiko da baina baina we, gure gure goberrean geldituko da betirako eta bueno ba, ba, az ez dadin az ez dadin e, e, borrokonek emandako guztia bukatu ez den borroka bat baina bueno orain arte iko ere balioan jartzeko. Itzordua esango dugu larun batean goizeko 11etatik aurrera, izanendela paseo historiko eh, horretan ba, biltzen eh aurreatu dezako, es biltzen dituzutela alde batetik, bueno, argazki historikoak eta bueno, oso adierazgarriak eta horrekin batera bueno, merche trantseren, bueno, ba bai eh kontakizunak, estak. Bai, paso interaktibuan eh, jasotzen dugu bai jargazki historikoak, eta baita eh, txakur gorria ilustratzailean kolektiboak eh, okaziorako egindako ilustrazioak ere. E, eta gero, eh, bai mertxe trantxetik, mertxe trantxeren esperientziatik, edo ari esperientatik abiatutako eh, irakurketa dago, bueno, am amar puntutan banatuta dago, eta historia hau, baina bai dago partekatua ilustriak, eh, eh, ez izan duten emakumeekin. Zenaitez mm -hmm. da bakarrikan mertxeren ikuspeia kokatzen, baizik, eta konpartitu izan da eta, bueno, apiskat denen kontak izaten saiatu gara, eta orduan, testua bera partekatua izan da emakume askorekin. Saia mm -hmm. izan da, bereiekin harrematan jartzea, hau da, bueno, ja, oietagoztor te pasadira, e, iragendira, oietako bueno, batzuk berbada ez daude irunen, e, beste leku batzuetan e, daude, pixka piskat, e, bereiekin harrematan jartzea, lokalizatzea, kontaktuan jartzea, piskat hori? Bai, ba oso zaila izan da. Gu abiatu gea 86an emakume hauek, eh, ba Amaxantalen ermitan ateratzen argazki batetik abiatu gea. Gero bazegoen mertsietantzekoen dela ustet 10 urte egin zuen bideo batean e, izena abizena jasotzen zituen, baina ez zeuden izena guztiak eta bueno, ba ba argazkia da izena bizenekin gera ba 57 joien cerran daiteen. Eta gero egia da 57 ba, makume hauek osoan deportatu diala gurekin eta bueno, bakuntzari bat kontaktatzen genuen bitartean zerrenda oso abialtzen genion eta bere ezagunak trasladatzen zizkigun eta horrela jungea lan izan da baina saiatu gera ia guztiekin kontaktatzen. Uh -huh. Iru faltazaizkigu sa irugelitu zaizkiguola bidean Bain. baina, bueno, ba, berroita ma, ma laurekin egon gea eta bai, bai, batzuk <coughs> Parixen bizidia, Madrilen, Barcelona, osa denetarik daukagu. Ezen dugu, eh? Panean elkarteak antolatzen duen egitasmoa dugula, kaso honetan, bai, irungo alarde parek idearen e, alde lehen urratxa zuten emaste, emakomei, omen aldia eskainiko diote. Ezen dugu, paseo historiko honetan ba, parte hartzeko e, alde zarratek izan eman behar dela eta jadanik, bueno, ba, deialdiak arrakazan dira izan du ez da? Bai, ba, dagoneko, e, egun pertsonatik gora elkartuko geha. E, egia da, ba, berroita mazazpimakun belaetatik berrogei bat agertuko diala, eta horregekin oso oso pozik gaudela. Eta, bueno, bestela ere, ba, arrakazta izate nahi da, eta hortan egea. Ja. Mm, zer egin bar da izen emateko? Ba, izen emateko, e, korreo bat idabatzi da info arroba parean punto Oso hongi, e, esango dugu, amaiketan, abiatzen dela, inungo San Juan plazatik eguraldia, bueno, baimentzen ba baldin badu, eh? bainan, e, ondoren baitare, bueno, pentsatu esote egitalditxo bat edo omenalditxo e, bate eskaintzea ez da. Bai, paseoa, ba, mugiko reizango da, hasiko gara San Juan plaza, baina gero, ba, ba, historiako, historiako pasarte horiek hartatu diren lekuetara mugituko gea ba, bai, Mosku plazan hor, ba, nekazarien, E, dendan dagoen iskin horretan horra abiatu zalako largo eta masaien hort sartu ziren emakumeak, ba, bertatik ontatuko dugu pasartu hori, junkaleli zara ere junko ba, bueno, gara, ba, piskat alardeak bera egiten duen errekorri duak egiten saiatuko gara, eta maixo antalenean ermitan bukatuko dugu, ba, bertan ateratako argazki historikoa, e, historikoaren lekuan, eta bertan egin gozaien omenalditxoa ba, bergo eta mazazpimakumea guai. Noongi ez dakit e, zer gelditza zeigun e, aipatzea berba da apena e, zabaltzea eh eskualdeko bueno ba bizi lagunei Hori da, ba gogor zabaltzea eta bueno, bai, guk remarkatu nahi dugu, ba bai gogoratu mar dela eta 57 makume hauek egindako lana eta eta aurrera pausoa, ba txaluti mar baina bueno, ba, gorroka hau ez da gelditu eta mm -hmm. gure herrian alarde bakarreta parekidea ez dagoen bitartean, ba ba 57 makume horiek egin zuten bezala, ba guri ere dagokigu ba, gorrokan jarraitzea. Ba guzti horrekin galditzen gara joanite parean elkarteko kidea, idea, milesker, eh, gorean izatatik. Sua e milha esquerda.